Horroiteraziz, filmoren kokatuko dela, bigeren gerla denboran, milabeatzion eta berroieko amarkadan, bigertakari nagusikin. Alde batetik Espainiako gerla zibilitik egiten dutenak eta hemen gaindi rifusiatzen direnak eta denbora berian alemanen okupazioa. Entzireko bi bifilmetan bezala, izain dira aktore amaturrak, tokikoak eta profesionalak, profesionala guetarik bat dugu Ander Lipus, galdatu diogoleenik zer pertsonai egiten duen historiortan. Patsiren pertsonaiak ja jokatzen dut, IES laria, Frankoren rahimenetik IES dagoena, IES dagona eta iparraldea etortzen dena, bera bastandarra, eta hemen etxe baten iskutatuta dago. Ezaguna da eh zenbat jendeki ies egin behar izan zuen eh Frankorenek eta batzuk beste herrialde batzutara joan ziran e, esagunak dira e, Londresera ie zain zutenak edo yeah. Ego Ameriketara edo Errusiara eta nola ez ba ona Frantsiara ere e, ona frantziara ez frantziara ere ie egin zuten eta batzuk suerte eduki zuten hemengo euskaldunak hau da iparraldeko euskaldunak baita ere hartzeko bere etxeetan Hela behaz, lan berriunen kontekstua ipatia dugu, Janik, e, baina ez dakit, egiten da, lan dukuzun, ariaz, erre baita, zure pertsunaiari, eman dezaun, ze gertatzen zaio, hemen, bai guri, hafa bai guri, delako fikziozko egiohtan? Bai, bueno, bai, iesean da, baina hemen beste regimen bat e, sartzen da, e, naziak sartzen dira, beraz, bai. e, petenean gobernua dago, eta orduan, e, e, abertzaletasunaren kontzientzia, oraindik ez da, haine argiam, Hemengo jendengan, baina batzuk badute e, azten zaie pisten abertzaletasuna eta oartzen bestaldean ere Euskaldunak badirela eta, eta elkar komunikatzen aldirela eta elkar lagundu aldirela, beraz kontestu hortan sortzen da eh trama delakoa eta orduan bai esean dago bai hemengo e, general alemanengandik es alemanei eskatzen die frankoren gobernuak, e, diktadurak eskatzen die hemen deud, dauden kakotxartean espainolak mesedez, itzularasteko Itzula eh e, oraindik gertatzen ari den eh e, gertaera bat Beste naz, ufizioari uh, doak hionez, bera uh, da, gehiu antzerki aktore zira, hori da, zer nahiago duzu edo zer dira diferentziak bi ofizio hauen aktien, filma eta antzerkin aktien? Bai, nire berez ez naiz oso e, zinezalea edo audiobisualetan mugitzen, erras mugitzen den pertsona bat. Eh? A, nire kostatzez zait e, zinearen dinamikan sartzea denbora asko egon behar sara eta gero batean ba plaust egin behar duzut dena eta piskat gehiago, egia da asko kostatzen zaidala baina, bueno, baita ere ba, ez dakit, askenean historia kontatzen ditugu eta, bueno, historia hauek ere kontatzea berarrezkoa da, eta gainera garaia huetan, koronavirus garaia huetan ba, egia esan E, denbora desente egon naiz geldirik ezerrekin gabe eta orduan, e, bueno, askenean e, lana da eta, bueno, ba, pose sartu dut e, Josu Martínez ekin ezta lenaldia lan egiten dudala eta, bueno, ba, oso gustora eta hemen e, iparraldean egoteaz e, baigorriko baiara eder honetan bero honekin, baina bero zapa honekin baina, bueno, udada, normala da eta gustura lanean ja berazazu eh uh, profesionala sinara un film hortan tokiko aimate jende erre agertzen dira hiek erotika maturrakak suenateko lotura higen ai egiten da Ah, bai bai, gero esango nuke ni ere erdia maturra naizela sinemundu an eh? beraz eh es eh, uste dut gustora egiten dugula gainera asko ja bista sesagunak eta eta bueno azkenean Lana da, baina lanak beste gauza batzuk bere badakar, ere badakartza bizitza eta orduan hemen egun batzuk pasatzea eta jendeakin gozoan egotea ba, edarra da niretzat. Eta Gaztibeltza enpresa, baita lanunen ekoizlea, hain zuzen jakinari izan dugu, egin egitekoa zer izan den lan untan eta orokozki zer den enpresa ekoizle batena, lana. Gaztibeltzako kati posoluri galdatu diogu? E, Guk hor jazken asteetan eginduguna, da antorak eta plantan ezagirikusi e, ekipa teknikoa beraz mu, ek, jakineta zer ziren beharak, e, be, joan gira sekatzerat, nori zen entziren teknikariak. E, muntatzen dugu ekipa bat Egoaldeko eta Ipajaldeko jendean artean entzatzen gira nasketa ugen rohtzea. Eben Ipajaldeuntan zinema aski behia denez ez da hino teknikari formaturik beraz hartzen e, ditugu e, deitzen ditugu Egoaldean formatuak direnak eta esperientzia dutenak eta usatzen dugu taldea emengo jendeekin eta ikasten dute betan a, eginez. Beraz, huri muntatze, muntatu dugu, etzen biziki egerzen ta Covidaren ondorioz egualdean firmaketak alditu dira eta denak denakaranean ari dira Beraz, bau, lohtu dugu azkenan ukaitan egin nituen jende guziak Eta gero antolaketa guziak egitea, ikustia No jok den noiz, ten antolatu, apailuak, logistika guziak Laguntzaile Franco badugu ere bai gurutik, laguntza honea baitugu hor jiritarren ganik, parte hartzen dute laguntzaile gisa antoraketan eta aktore lanetan eta figurantelanetan, erizibitzen gaituztean etxe haien etxeetan, beraz hor bazen lan bat egiteko ere egian. laguntza hori guztia mobilizatzeko eta hau ala, aintsineko egin ditugun proiektuetan bezala hor izan ditrea motivazioak ta gure laguntzeko prest dela sin, ala, hori dena egin dugu azken asteteetan lan hori dena.